O mare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu Și slavai mare sovestim o vestim oriunde Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El mi și sfânt și pe pământ, el și În următoarele 30 de minute veți audia iubiți ascultători, lecțiunea numărul M001, primul program al emisiunii creștine de radio Evangelia Lumina Vieții. Segmentul de cântare din deschiderea emisiunii ne vorbește despre o chemare minunată făcută omului pe pământ de către Creatorul lui. Despre ce să fie vorba oare? Ce fel de chemare este aceasta? Cui i se adresează și ce anume cuprinde ea? Ei bine, tocmai răspunsul la întrebările acestea va constitui tematica programelor noastre pe care le vom difuza azi și în viitor pentru dumneavoastră iubiți ascultători cu voia lui Dumnezeu Preasfântul. La microfon este realizatorul acestei emisiuni. Mi se pare foarte nimerit și în interesul publicului ascultător să fiu recunoscut sub numele de preotul Valeriu. Stimați ascultători, onoarea de a mă întâlni cu dumneavoastră chiar și pe calea undelor de radio o socotesc ca un înalt privilegiu, iar sacrificiul pe care îl faceți luându-vă timp ca să mă ascultați, îl privesc de asemenea ca pe o cinste deosebită pe care mi-o acordați. Vreau de aceea să vă asigur chiar de la începutul emisiunilor noastre de înaltă stimă și apreciere de care vă bucurați din partea noastră a colectivului studioului de producție acestor programe. Anticipând că în inimile unora dintre ascultătorii noștri se vor trezi ceva simțăminte de îndoială cu privire la aceste afirmații, mă grăbesc să vă fac cunoscut motivul pentru care inima mea și a colaboratorilor mei găzduiesc astfel de sentimente adânci Pline de respect și de dragoste față de dumneavoastră. Prea Dumnezeu vă iubește atât de mult pe fiecare în parte, pe cei mici, pe cei mari, pe bătrâni și pe tineri, încât a trimis aici pe preobitul său fiu să se nască din curata fecioară Maria, ca să ne deschidă înapoi drumul spre paradisul pierdut. Ei bine, cum aș putea eu, care nu sunt decât tot obiectul dragostei lui Dumnezeu, să nu vă iubesc și eu la rândul meu? Cinstită audiență, iubiți ascultătorii! Programul acesta, care a izvorât din dorința noastră fierbinte de a face cât mai mult pentru aceea pe care îi iubim într-adevăr, vă oferă ceva absolut nou. Ceva deosebit de cele ce ați auzit până acum difuzându-se pe calea undelor de radio în materie de radio creștin. Ceea ce vom prezenta este de fapt o lucrare unică în felul ei. Preotul Niculiță a lucrat un număr bun de ani de zile, o viață întreagă la întocmirea unor meditații supra versetelor întreg Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, iar nouă ne revenim misiunea și cinstea de a prezenta scumpilor noștri ascultători pe calea undelor. Lucrarea aceasta este și publicată parțial. Acum încă se lucrează intens la publicarea ei în întregime, ajungând la dispoziția publicului și sub formă de carte. Asupra acestor detalii vom reveni însă pe parcursul programelor viitoare, urmând să vă încunoștințăm asupra căilor pe care le veți putea ajunge în posesia lor fizică. Dat fiind faptul că emisiunea aceasta este concepută de maniera difuzării ei pe mai multe posturi de radio diferite, cât și în alte țări afară de România, va fi oarecum dificil să vă aducem la cunoștință cu exactitate programul după care ne puteți urmări. În vederea aceasta... Pentru cei care nu ne-au putut asculta de la început, vom căuta ca, într-un viitor cât se poate de apropiat, să punem la dispoziția publicului ascultător casete cu programele parcurse deja, oferind astfel condiția continuării în ascultare. Vom identifica în scopul acesta fiecare emisiune cu un număr, începând, sigur, cu numărul 1, respectiv emisiunea de astăzi. Aceste măsuri sunt deocamdată numai pe agenda noastră de lucru, dar am ținut să vă punem la curent cu eforturile pe care le depunem în interesul onoratului nostru public ascultător. Va funcționa de asemenea, prin voia și îngăduința lui Dumnezeu, un program de întrebări și răspunsuri. Acestea vor lua ființă în cadrul posturilor de radio care ne vor difuza emisiunile noastre și va funcționa o dată pe săptămână, respectiv sâmbătă. Toate acestea, așa cum am spus deja mai sus, sunt numai pe agenda noastră de lucru, dar am ținut neapărat să vă încunoștințăm despre planurile noastre de viitor, care, prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, vor aduce un real folos spiritual al ascultătorilor. Iar acum, în continuare, urmează o scurtă prezentare a tematicii emisiunilor noastre, o istorioară despre o fetiță oarbă și, apoi, cuvântul de încheiere. Simt că nu pot să încep mai înainte de a mulțumi Domnului Dumnezeu pentru acest mare har de care ne face parte, de a ne putea întâlni în jurul cuvântului său cel scris. Preubiții mei, însuși numele programului nostru de Evanghelia Lumina Vieții, dă în vileag conținutul lui. Noi, ca și creștini, de ce alt ceva avem nevoie dacă nu de dreptarul credinței noastre? Ei bine, programul nostru de radio. Tocmai aceasta și-a propus să ofere tuturor acelora care doresc să audă Scriptura posibilitatea de a auzi și a o înțelege. Emisiunea aceasta noastră de radio este extrem de folositoare tuturor acelora care și-au pus inima să asculte de poruncă, pentru că ceea ce facem noi de fapt în cadrul programului acestuia nu este nimic altceva decât citirea Noului Testament, deci a cuvintelor Domnului Iisus Hristos și explicarea lui cât se poate de clar pe înțelesul celui mai simplu ascultător, în același timp însă oferind material și pentru mințile scripitoare. Frați români, haideți să ne trezim din starea aceasta de păcăleală, considerând că dacă împlinim numai anumite forme goale, suntem prin aceasta adevărați creștini. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune în omilia sa la romani că... De la necunoașterea Scripturii izvorăsc mii de rele. Câți oameni se numesc croitorul, fără a avea însă nici cea mai elementară noțiune între ale croitoriei? Câți oameni se numesc ortodoxi, numărându-se cu mândrie printre cei care cinstesc prepea curata Fecioară Maria, născătoarea Fiului Lui Dumnezeu după trup, fără însă a avea nici cea mai elementară cunoștință de Sfânta ei poruncă, prin care ni se cere să o facem tot ce a zis Fiul ei. Haideți deci împreună cu noi să studiem Sfânta Cartea lui Dumnezeu, în care aflăm cuvintele Fiului ei pe care trebuie să le împlinim. Vom începe cu Sfânta Evanghelia lui Matei, pe care o vom parcurge verset cu verset, explicând cât se poate de limpede, ce anume vrea să ne spună Fiul lui Dumnezeu și Fiul după trup al Maicii Domnului prin mesajul Cărții Sfinte a lui Dumnezeu. Să că studiul acesta va fi foarte interesant. Vom auzi cu prilejul acesta multe, foarte multe lucruri noi. Ne vom întâlni cu majoritatea dintre sfinții noștri părinți ai bisericii, apreacuvioșilor care au trăit prin secolele 2, 3 și chiar mai încoace. Vor fi citați foarte des Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Ieronim, Origen, Tertulian, Sfântul Policarp, care, după cum se știe, a fost ucenic al Sfântului Apostol Ioan, și mulți alții, unii mai cunoscuți, iar alții mai puțin cunoscuți. Vom întâlni, de asemenea, multe date informative din istoria bisericii, chiar și din istoria lumii antice, date geografice, o mulțime de maxime și cugetări ale învățaților și filozofilor greci, egipteni și iudei descoperiri geologice mai vechi și mai noi, o gamă destul de variată de date informative ale cuceririlor științifice antice cât și contemporane. Vă asigur că nu veți avea timp să vă plictisiți și nici greutate să înțelegeți expunerea deoarece lucrarea este compusă de așa natură încât să fie accesibilă, să zicem, tuturor nivelelor intelectuale. Nu ne interesează absolut deloc și nu vrem nici să auzim menționarea deosebirilor dintre denominațiunile creștine. Pentru noi, atâta vreme cât cineva își aliniază viața potrivit dreptarului cuvântului lui Dumnezeu, îl stimăm și îl socotim credincios, fratele sau sora noastră întru Hristos. Atâta vreme cât îți aliniezi credința după Biblie, atâta vreme cât credința ta este potrivită Evangheliei, nu potrivită părerilor tale sau ale vreunei oarecare grupări creștine, noi ne bucurăm să știm că vom împărți veșnicia la un loc, împreună cu Fiul lui Dumnezeu. Așadar, revenind la subiectul Maicii Domnului, amintim că ea ne-a poruncit să facem tot ce ne-a poruncit Fiul ei și, din pricina aceasta, nu ne interesează părerea nimănui altcuiva. În privința aceasta mă asociez și eu cu toată inima spuselor diaconului Ion Tita. Într-o broșurică foarte interesantă, unde sunt relatate mai multe istorioare mișcătoare, ale căror eroi sunt copii mici, dar care săvârșesc fapte mari, publicată pentru prima dată la anul 1927, republicată a doua oară în 1941, și apărut acum în a treia ediție în cursul anului curând 1992, diaconul Ion Tita spune în prefața cărții, printre altele, Principiile și legile umane actualizate prin biserică ne pun în față o morală aplicativă integră, o morală ce se integrează în realitățile existenței, nemenținându-se doar în sfera noțiunilor abstracte. Încheia citatul. Zice apoi mai departe totdea conultița și vă rog să luați aminte la mărturia lui. Citez. De aceea și Mântuitorul Iisus Hristos nu a adus o învățătură pentru un anumit timp, ori pentru un anumit neam, sau pentru o singură categorie de oameni, ci Evanghelia sa este universală. Tot universală trebuie să fie și morala creștină. Încheiat citatul. De aceea, iubiți ascultători, haideți să dăm și noi slavă lui Dumnezeu Tatăl și Fiului Său Iisus Hristos prin Duhul lui Cel Sfânt pentru fiecare mădular al bisericii sale slăbite câștigate prin sângele Fiului Curs de pe crucea Golgotei. Am să citesc acum, așa cum am promis, o mică istorioară din aceeași broșură, menționată mai sus, scrisă de părintele Nicolae State. Citind cele ce urmează, ne vom simți cuprinși de un adânc simțământ de rușine și totodată de vinovăție, aș putea să spun, când vom vedea câte prețuire dau unele suflete cuvântului lui Dumnezeu și, pe de cealaltă parte, cât de nepăsători ne purtăm noi, față de această sfântă lumina vieții, singura care a fericirii noastre vremelnice, dar mai ales cea veșnice. Să-l ascultăm dar pe Părintele State, povestindu-ne întâmplarea din viața unei tinere fete lipsite de vedere. Istorioala se intitulează Tânăra oarbă și Biblia și ne relatează următoarele. O tânără oarbă și săracă, auzind că s-a tipărit pentru nevăzători o evanghelie cu slove ieșite în afară, în relief, dorea mult să aibă și ea o astfel de carte. Un prieten i-o făcu un dar. Era Sfânta Evanghelie după Marcu. În același timp, i-a dăruit și un alfabet ca să poată învăța a citi. Tânăra era de o rare pricepere. începând îndată să învețe slovele și, spre mirarea tuturor, după câteva zile, a să parcurgă o pagină întreagă, dându-și multă silință la citit. Cu toate acestea, ea găsea că nu merge destul de repede cu alfabetul Brail, căci părea cam dificil. Fiind săracă de tot, trebuia să muncească cu mâinile ei pe aici și pe acolo, spre a-și câștiga pâinea cea de toate zilele. În afară de asta, lucra și la o grădină de legume. Din pricina aceasta avea bătături la degete, ceea ce nu se vede de obicei la nevăzători și în același timp ceea ce făcea ca ea să deosebească acum cu greu slovere. Descurajată cumva de nereușita încercării sale, își zise că dacă ar putea să-și taie bătăturile de la degete, ar putea pipăi și citi mai ușor. Și iată că, folosindu-se de un briceac, își zupui vârfurile degetelor. Dar, vai, ce dezamăgire! A avut dureri mari, fără însă a putea pipăi mai bine cu degetele ei, ci, din potrivă, pielea crescând din oful și mai vârtoasă decât mai înainte, așa fel încât, după câteva sforțări fără rod, ajunse ca deznădăjduită. Cu un gest de disperată mâhnire, luând în mâini cartea sfântă și cu lacrimi în ochi și suspine, în inimă, o apropie de buze pentru a săruta ca pentru cea din urmă oară. Adio! Adio, suspină ea. Tu, carte cuprins cuvântul părintelui meu ceresc. Tu e singura mângâiere a sufletului meu și vai! Trebuie să mă despart de tine. Dar mare fumirea rea bietei tinere, fete, când constată că buzele sale, mai simțitoare decât degetele, îi lămurea forma slovelor. Se gândi o clipă, Încercă încă o dată și toată îndoiala îi pieri. Nu mai încăpea bucuria. Simțea în mai atât atâta recunoștință cât nu se poate grăi. Era seara când a făcut această îmbucurătoare descoperire. Se așeză în pat, dar nu ca să doarmă, ci toată noaptea trecu și iar trecu înaintea buzelor sale paginile sfinte din cartea lui Dumnezeu. Sforțările ei fură răsplătite. Ea putut nu numai să deslușească strovele, ci chiar să citească bucăți întregi. În scurtă vreme, putu să citească toată Evanghelia după Marcu bancă o și învăță pe din afară. Dragul meu ascultător, tu acela care te numești cu numele acesta nobil de creștin ortodox, adică de creștin după dreptarul Evangheliei, tu care ai ochi și vezi, când a fost ultima oară, când ai deschis dreptarul după care pretinzi că-ți trăiești viața de zi cu zi și ai citit în el? Când a fost ultima dată când ți-ai verificat mersul vieții tale? După mersul vieții Mântuitorului pe al cărui sfânt nume îl porți? Am văzut în istorioarea prezentată că fata aceasta petrecea câte o noapte întreagă citind Biblia, pipăind literele cu ajutorul buzelor. Dar tu care ai ochi! Și n-ai nevoie să te chinuiești, deslușind alfabetul cu ajutorul buzelor, o citești? Știu că ai și tu obiceiul să o atingi cu buzele atunci când te duci la biserică, dar cu ce te alegi din atingerea scoarțelor ei cu buzele? Fata aceea culegea lumină și îndreptare pe care a vieții atingând-o cu buzele, dar tu cu ce te alegi? Nu cumva mergea acasă satisfăcut la gândul că ai sărutat scoarțele? Fără însă ai pătrun de nimic din sfaturile și îndemnurile ei? Am întrebat odată pe cineva care tare se mai mândrea cu numele de creștin când a citit el ultima oară din Biblie. Mi-a răspuns că am jenat că el de fapt nu citește Biblia, ci singura dată când vine în contact cu ea, este duminica la biserică ascultând predica preotului. Și vreți să știți care este rezultatul unei astfel de trăiri fără îndreptarea vieții după Scriptură? Ei bine, la scurtă vreme după aceea s-am prietenit, fără niciun pic de jenă, față de ceilalți colegi de serviciu, cu nevasta altui preot care lucra în același loc de muncă. Dragii mei ascultători, să dăm dar toată atenția cuvenită Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu, să ne hrănim cu El, căci ce-mi va folosi mie o nucă ale cărei coși le-aș săruta toată ziua dacă nu o voi sparge și să-i mănânc miezul. Ce ne va folosi nouă, deci, Sfânta Carte, dacă o vom săruta cu toată reverența pe din afară, fără însă a o deschide zilnic și a ne însuși învățăturile conținute în ea, îndreptându-ne apoi mersul vieții după îndrumările ei? Prea iubiților, de-a lungul programelor noastre, ne-am propus să întâmpinăm tocmai această nevoie expresă de hrănire practică a sufletelor noastre cu învățăturile din Sfânta Carte. Ne pare rău că, într-un fel, n-am reușit să începem serialul nostru chiar de astăzi. Era totuși necesar să facem prezentările pe care le-ați audiat deja. Într-adevăr, Nevoia aceasta de a ne hrăni cu Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu este capitală în viața creștinilor, iar noi vom încerca, ca prin harul și ajutorul Lui Dumnezeu, cât și, bineînțeles, prin bunăvoința dumneavoastră, să parcurgem Noul Testament pe perioada lecțiunilor noastre. Dar de un mai mare folos vă va fi dacă dumneavoastră înși vă veți începe să o citiți, însoțită de rugăciuni cu regularitate, Data viitoare, după o scurtă istorioară care nu va lipsi din fiecare program, vom fi purtați în partea introductivă a studiului din Evanghelia după Matei, scris de preotul Niculiță, care conține date folositoare de știut. Va urma apoi prezentarea unei împărțiri sistematice a Evangheliei, după care vom trece la studiul ei în sine. Va fi surprinzător de frumos să aflăm din studiul acesta însemnătatea tuturor numelor menționate în genealogia Domnului Iisus Hristos, cât și încadrarea lor în perioadele istorice respective, perioade de timp și evenimente, încadrare care nici ea nu este la rândul ei întâmplătoare. Iubiți ascultători, vă invităm acum să ascultați părerea câtorva din Sfinții Părinții ai Bisericii cu privire la importanța și valoarea covârșitoare a Cuvântului Lui Dumnezeu în viața tuturor a care își zic creștini. Haideți să-l ascultăm așadar pe Clement Alexandrinul. El spune astfel, Cuvântul Lui Dumnezeu este singurul doctor al slăbicinilor omenești, vindecător și mângâietor sfânt al sufletului bolnav. Iată ce ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Omilia Sala Romani, numărul 1, la pagina 4. Citez. De la necunoașterea Scripturii izvorăsc mii de rele. Clement Alexandrinu, în lucrarea sa Pedagogul 3, la pagina 296, spune că cel ce are în sine cuvântul, adică pe Dumnezeul cel atotputernic, nu are nevoie de nimic și niciodată nu se găsește în nevoie. Sfântul Ioan de Aur din nou, în Omilia Sala Romani 21, ne spune că auzul nostru trebuie să se îndelednicească necontenit cu ascultarea Sfintelor Scripturii. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilia 23 de data aceasta la Romani, pagina 492, spune următoarele. Întrucât trupul bisericii este unit, diavolul nu poate găsi loc de intrare, dar făcându-se în perecheri, el se furicează pe nesimțite, pătrund înăuntru și pe urmă vin smintelile. Dar de unde vine împerecherea? de la dogmele și credințele care sunt contra învățăturii apostolilor. Încheia citatul. Ultimul citat pe care dorim să-l menționăm aparține fericitului Augustin și se află într-o scrisoare către fericitul ironim. Astfel spune el. Am învățat să consider numai Sfânta Scriptură negreșelnică. Celelalte cărți le citesc așa. Oricât de sfinte și docte ar fi, nu le socotesc învățături drepte dacă nu-mi dovedesc prin scriptură și rațiune că trebuie să fie așa. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, tematica programelor noastre de radio fiind exact citirea și explicarea noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, ne aflăm prin însăși acest fapt. Aliniați perfect cu învățătura și credința Sfinților Părinți ai Bisericii Ne-am apropiat așadar, iubiți ascultători, de încheierea primei noastre lecțiuni Cu voia și ajutorului Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră care vă veți lua timp să ne ascultați Data viitoare vom trece la cea de-a doua lecțiuni a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Harul și Binecuvântarea Lui Dumnezeu să însățească de plin pe toți aceia care îi cinstesc numele, îndeajuns, primind pe Domnul Iisus Hristos și apoi trăind o viață după dreptarul cel sfânt pe care ni l-a dat. Încheiem programul cu câteva momente de muzică. în mânia zi iar teva eu iau mântuitor